«Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний євнух. Розділ 38. восьмий. Твяна сяй вонічника замерехтіло в глибині двору, звідки пахло баранячим жиром і гарячою кашею. Грав деломені штовхнув Анжеліку собі за спину і спробував упізнати того, хто наближався. «Це моя господиня», – полегшено прошепотів він. Смілива та чесна жінка. Думаю, ми зможемо попросити її про допомогу. В неї до мене певна слабкість. Мусульманка високо підняла масляну лампу, щоб розгледіти тих, хто шепочеться у підворітті. Оскільки вона була вдома, то ходила без паранджі. Світло лампи осяяло обличчя зрілої жирної жінки з величезними південними очима. Легко здогадатися, яку роль відіграє при ній раб-християнин – молодий, сильний та люб'язний, і чому саме його вона обрала на невільницькому ринку. Дрібний торговець Мохамед Селібі Саддат не мав грошей на наємнуха для своїх трьох чи чотирьох дружин. Він залишив за своєю першою дружиною всі турботи про будинок і змирився з необхідністю в рабі-християнинові для чорної роботи. Жінка помітила Анжеліку. Граф деломені почав щось швидко говорити їй арабською. Жінка хитала головою, морщилася, знизувала плечима. Її міміка свідчила, що сподіватися Анжеліці нема нащо, і найкраще було б викинути її геть. Нарешті вона через силу поступилася своєму фаворитові, пішла і майже відразу ж виникла знову з головною накидкою, яку Анжеліка поспішила надіти. Потім господиня дому сама накинула на неї довге покривало, визирнула на вулицю і, переконавшись, що нікого немає, веліла їм виходити. Щойно переступивши поріг, вони почули за спиною потік лайки. «Що відбувається?» – спитала Анжеліка. «Може, вона передумала і хоче видати нас?» «Та ні, просто виявила уламки глечика і не приховує, що про це думає. Втім, треба визнати, що я ніколи не був особливо спритним» і посуду перебив чимало. «Чорт, я знаю спосіб її умилости вити, і незабаром займуся цим. Нам недалеко». Майже бігом вони наблизилися до інших залізних дверцят, і молодик умовним стуком сповістив про себе. Крізь щіли не просочилося світло, і пролунав шепіт. «Це ви, пане графе?» «Я самий, Люко!» Двері відчинилися, і Анжеліка вчепилася в руку свого супутника – Побачивши араба у плащі та тюрбані. Над головою він тримав свічку. «Не бійтеся», – сказав граф, підштовхуючи молоду жінку всередину. «Це Люка, мій колишній лакей. Він потрапив у полон разом зі мною, коли я плив до нового місця служби до Генуї. Оскільки ще служачи у мене він досяг успіху у будь-яких шахрайствах, тутешні ділки швидко оцінили його таланти, і новий господар переконав його прийняти іслам» щоб довірити свої справи. Тепер він – велика шишка у торговому світі. Колишній лакей у не дуже спритно згорнутому тюрбані недовірливо витріщився на них. В нього було ластовинне обличчя і величезний кирпатий ніс. Кого ви привели, пане графе? Співвітчизницю Люко, французьку полонянку, що втекла від свого господаря. Колишній лакей відгукнувся точно так, як і його колишній господар. Господи всемогутній, для чого вона це зробила? Жіноча примха, люко. Але справа зроблена, тепер ти її сховаєш. Я, пане графе? Так ти. Ти ж знаєш, що я лише бідний раб, який ділить очерет із двома господарськими собаками, не маючи навіть свого куточка при дворі. Ти ж людина, яка багато чого досягла, ти нічим не ризикуєш. Ну так, крім багаття, хреста, стріл, гачків... Поховання живцем чи побиття камінням. У новонавернених, які приховують у себе християн-втікачів, є з чого вибирати. Ти відмовляєшся? Так, відмовляюся. Я всиплю тобі сотню паличних ударів. Співрозмовник із гідністю запахнувся у плащ. Чи не забуває пан граф, що раб-християнин не має права підняти руку на мусульманина? Ну, почекай трохи, ось повернемося додому, і ти отримаєш такий стусан узад, якого ще не бачив. Та до того ж я здам тебе інквізиції. А вже вона спалить такого шахраєжевцем. А ну, Люко, у тебе немає чогось смачненького для мене. А той зранку я розжився тільки ж фініків та кухлем чистої води. Я й не знаю, чи харчувалася сьогодні ця дама чимось, крім своїх сліз. Все готове, пане графе. Я передбачив ваш візит і приготував. Вгадайте, що? Ваше улюблене. Листковий пиріг. Листковий пиріг. Вигукнув бідний раб із жадібним блиском в очах. «Тихо! Розташовуйтесь! Ось тільки я відійшлю розсилаючого, закрию лавку і буду до ваших послуг». Він запалив свічку, вийшов, але незабаром повернувся зі склянкою вина та срібною сковорідкою, від якої виходив апетитний запах. «Я сам виготовив тісто, пане графе, на верблюжій олії, а крем із молока ослиці». Це, звичайно, не справжні олія та молоко, але треба користуватися тим, що є. У мене не було фрикаделюк із щуки та печериць, але я подумав, що маленькі лангусти та плоди капустяної пальми замінять їх. Якщо пані Маркіза захочуть покуштувати. Цей Люка, промовив зворушений граф, кулінар яких мало, він може все. Твій пиріг чудовий, я подарую тобі сотню ек'ю, старий, коли ми повернемося додому. «Це було б добре, пане графе. Без нього, пані, я був би вже мертвий. Не те, щоб мій господар, Мохамед Селібі Садат погана людина, і тим більше моя господиня, але вони скупуваті і харчуються дрібницями. Це не для людини, яку змушують займатися тяжкою роботою. Я не говорю вже про перенесення води та дров, але мусульманки занадто ласі на християн. Коран мав би це враховувати». З іншого боку слід визнати, що тут є й деякі переваги. Анжеліка люто поглинала їжу. Колишній лакей відкорковував пляшку. Це Мальвазія. Я націдив кілька крапель із діжок, які Осман Фераджі придбав для гарему марокканського султана. Тільки подумати, пане графе, що ми обоє із Турені, а нас змушують пити джерельну воду чи м'ятний чай. Яке падіння! Сподіваюся, це маленьке виливання не спричинить на мене гніву Верховного Євнуха. Ось у кого око бите. Ну і чоловік. Втім, коли говорю чоловік, це я так. Ніяк не звикну до цих створінь, що кишать у тутешних місцях. Коли він приходить, мені трапляється називати його панім. Але око у нього ще те, повірте мені. Кого-кого, а його не проведеш щодо якості та кількості товару? Ім'я Османа Фераджі перебило Анжеліці апетит. Вона відставила маленьку срібну філіжанку. Тривога знову опанувала її. Граф деломені підвівся, сказавши, що господиня вже зачекалася. Його засмальцьована куртка уся в лахмітті, погано в'язалася з манерами молодого чепуруна, яким він залишився, незважаючи на тягар полону та аравійське сонце. Він обернувся до Анжеліки. І, розглянувши її краще при світлі свічки, вигукнув Боже, ви чудові. Він обережно відвів їй з чола світле пасмо і, засмутнівши, пробурмотів Бідолахо. Анжеліка попросила відшукати її друга Саварі, спритного і досвідченого старого, у якого, напевно, знайдеться якийсь план. Вона описала його, а також інших пасажирів Мальтійської галери голландського банкіра, двох французьких торговців коралами та молодого іспанця. Граф пішов, відчуваючи закиди своєї непохитної і вимогливої господині. «Зволіть розташуватися зручніше, пані Маркіза», – попросив Люка, прибираючи їжу. Анжеліці була приємна присутність вишколеного лакея, який називав її пані Маркізою. Вона сполоснула руки й обличчя принесеної ним запашною водою, промокнула серветкою, що була послужливо подана і прилягла на подушки. Люками тушився, човгаючи бабушами і плутаючись у довгих підлогах арабського плаща. Ох, бідна пані, зітхав він, і навіщо тільки люди плавають морем? Догодило ж мого пана і мене сісти на цю галеру. Так ні до чого все це, зітхнула Анжеліка, думаючи про свою ризиковану витівку. Колись вона прийняла звичайну східну схильність до перебільшень передбачення Мальхіора Панасава, який ще у Марселі передрікав їй гарем турецького владики. Тепер його слова оберталися похмурою дійсністю, і, можливо, турок був би кращим за лютого марокканського дикуна. Ви тільки подивіться, пані, що зі мною сталося. Я малий спритний, але ніколи не забував замовити за себе слівце при чистій діві та святим заступникам. І ось тепер я віровідступник, ренегат. Звичайно, я не хотів, але коли вас б'ють палицями, припікають п'яти, загрожують здерти шкіру, відрізати відомо що, закопати живцем у пісок і розмозжити голову каменюками, тут вже нічого не вдієш. У кожного одне життя та один, ну, ви розумієте. А як вам вдалося втекти? Коли жінку купують для почесного сеньора, її вже потім ніхто не бачить. А подивитися на вас стане зрозуміло, що купила вас велика шишка. Так марокканський султан, підтвердила Анжеліка, і це їй раптом здалося таким кумедним, що вона пирснула зі сміху. Мальвазійське вино явно чинило свою дію. Що-що? Перепитав Люка, не знаходячи нічого в її словах. Чи не хочете сказати, що це вас Мецоморте серед тисячі і одного дарунка посилає в Макнес, щоб здобути прихильність Султана? Так, щось таке, наскільки я зрозуміла. То як же вам вдалося втекти?» Повторив він, і Анжеліка докладно розповіла йому, як врятувалася від ємнухів Османа Фераджі. «Так от, хто за вами женеться? Спаси нас, Господи, і помилуй! І у вас із ним справи! Не без цього, але яка це мука!» Я спробував усунути йому кілька глечиків зіпсованого масла в партії з півтисячі. Це завжди так робиться. А він з'явився сюди з хлопцями і тим десятком глечиків із поганим товаром, і ледве мені голову не зніс. Що втім і сталося із одним моїм товаришем по ремеслу, коли той продав йому солонину дещо більше, ніж звичайно поїдену хробаками. «Чи про одну людину ми говоримо?» – задумливо промовила Анжеліка. «Я вважала його за важливу персону. Він здався мені люб'язним, вічливим і майже сором'язливим. Це важлива персона, пані. Він церемонний, вишуканий і все так. Тільки це не заважає йому рубати голови, вишукано. У таких, як він, треба розуміти, усередині порожньо. Їм все одно, що дивитись на голу жінку, що порубати її на шматочки». Ось чому вони такі небезпечні. І подумати, що ви виставили його на посміховицько. Тепер тільки Анжеліка згадала, хто їй розповідав про Османа Фераджі. Це був де Дескринвіль. Він тоді сказав, це вельможа, почесний за всіма статтями. Геніальний, вкрадливий, жорстокий. Це він допоміг Мулею Ісмаїлу завоювати його царство. Що він зробить, коли мене схоплять? Бідолашна моя пані, краще відразу проковтнути цілу бульбашку отрути, Порівняно з цими мароканцями алжирці ягнята. Але не треба псувати собі кров, спробуємо вас витягнути звідси. Тільки як це зробити, ось питання. Граф Деломені з'явився наступного дня, зваливши в кутку двору свого слуги в'язанку хмизу. Саварі він ніде не виявив. Продавці коралів, залишені у в'язниці в очікуванні викупу, нічого не чули про щуплого старого. Можливо, його купив якийсь селянин і відвіз у глиб країни. Натомість Ломені чув про втечу блискучої полонянки-француженки. П'ятеро темношкірів з варти Верховного Євнуха були страчені, як винуватці втечі. Шостого пощадили. Його осман Фераджі придбав лише нещодавно. Розлючений Мецо Морте теж обшукує місто. Обнишкує будинок за будинком у супроводі раба Євнуха, який заглядає під паранджу кожної жінки, не пропускаючи жодної. А тебе, Люко, можуть запідозрити? Не знаю. На жаль, ми у тому кварталі, де, як підозрюють, може ховатися втікачка. А ваша господиня, графе, зможе промовчати. Так, принаймні, поки не ревнуватиме мене до нашої співвітчизниці. Тривога чоловіків була ж ніяк не награною. Анжеліка прислухалася до їхньої приглушеної розмови. Ченці, що викуповували полонених, вирушили місяць тому. Вони захопили з собою всього якихось чотири десятки рабів. До того ж, їхнє втручання без сили допомогти Анжеліці, оскільки справа йшла вже аж ніяк не про викуп. Може, варто спробувати проникнути на борт вільного купецького судна? На жаль, така думка приходила багатьом невільникам. Щойно щогла із прапором їхньої країни показувалася в порту. Одні кидалися в плав, інші, зв'язавши кілька дощок, руками гребли до бажаного сховища. Але варта не спала. На молах було повно вартових, і фелуки невірних снували туди-сюди. А перед відпливом кожен корабель ревно обшукували яничари чи наглядачі. Тому про втечу подібним шляхом не можна було й мріяти». Ще більша нерозсудливість бігти посухом, щоб дістатися Орана, що знаходиться під іспанським пануванням, найближчого місця, де стоять католицькі гарнізони. Це тижні блукань незнайомою ворожою і безлюдною країною із ризиком заблукати або бути роздертим дикими звірами. Ніхто із тих, хто наважився на таку втечу, не дістався місця. Виловлених втікачів били ціпками або калічили, якщо при звільненні вони завдали найменшої шкоди своїм сторожам. Ломені заговорив про мешканців Майорки, справді звідси було неподалік Болеарських островів. Гарний човен дозволяв покрити цю відстань за добу, і відважні остров'яни протягом двох століть час від часу робили успішні спроби звільнення рабів. У них були легкі судна, призначені саме для цих цілей. Багато хто з них сам побував у рабстві і чудово знав ці місця. Ті, хто влаштовували ці погоні, ризикували життям. Якщо їх ловили, то спалювали живцем. Але підприємство було таким вигідним, та й у крові у багатьох остров'ян накопичилося стільки ненависті до мусульман, що жили так близько від їхніх берегів, що екіпажі набиралися без труднощів. Підіслані люди домовлялися з купкою полонених, які зухвало втекли. Вибирали безмісячну ніч, промовляли про сигнали та паролі. У призначений час корабель-рятівник, який до того тримався далеко від порту, зі спущеними вітрилами, щоб не привертати до себе уваги, з обережністю наближався до обумовленого місця. Тим часом бранці, яким вдалося домогтися, щоб їх направили доглядати сади, розташовані за межами міста, ховалися у берегових стрімчаках. І з нетерпінням чекали сигналу. Нарешті безшумно підпливала барка з густо змащеним салом і обгорненими ганчір'ям веслами. Пошепки вимовлявся пароль. У повній тиші люди з берега швидко піднімалися на борт. І суденце відразу відпливало. Далі всі покладалися на випадок. Запізнілий рибальський баркас безсоння якогось берегового жителя, гавкіт потривоженого собаки і одразу лунав крик. «Християни! Християни!» Сторожові пости біля воріт били б на сполох. Завжди споряджені до бою фелуки зривалися з гавані. А тепер, коли новозбудовані прибережні форти робили підходи до міста майже неприступними, кожен намагався вибратися поодинці. Люка розповів про Одіссея Йосипа Скандії, що вирушив у плавання на човнику з очерету про просмоленої парусини. І про п'ятьох англійців, які досягли майорки на вітрильному полотняному ялику і про двох шукачів пригод із Бреста, яким вдалося змінити курс фелуки, де вони служили, та привести її до Чевіт та Векії. Але, на жаль, якщо мати на увазі жінку, ні про що подібне не можна й подумати. До того ж, ще ніхто не бачив, щоб жінці вдалося врятуватися. Нарешті грав Деломенів став і оголосив, що йде побачити Альференца з Майорки, власника каторжної таверни, якому так сподобався Алжир, що він не думав його й покинути, хоч і зберіг зв'язки зі своїми співвітчизниками. Повернувся граф уже надвечір, цього разу з втішними звістками. Він побачив Альференца і той розповів під найбільшим секретом, що готується втеча і є вільне місце, оскільки один із учасників раптово помер. «Я приховав, що йдеться про жінку, тим більше про вас», – пояснив він. Ваша втеча наробила надто багато галасу, і кожному, хто допоможе вас вистежити, обіцяно чималу суму. Але мені потрібна застава, щоб дізнатися про місце і день відплеття. Анжеліка дала йому браслети і кілька ек'ю, що зберігалися в внутрішній кишені її спідниці. Але як же ви, пане Ломені, чому б і вам не скористатися цими відомостями? Її питання привело бравого дворянина в подив. Йому ніколи не спадало на думку піддати себе подібному ризикові. Тієї ночі Анжеліка нарешті змогла заснути, незважаючи на задуху у відведеному їй закутку. Які більшість полонених, засмучених безтурботною африканською спекою, вона побачила у вісні морозну і хуртовинну різдвяну ніч. Під дзвін вона увійшла до церкви, відчуваючи, що ніколи не чула нічого солодшого за ці звуки. Вона побачила ковчег. І на м'якій порослій зеленіючій траві глиняні фігурки пресвятої діви, святого Йосипа, немовля Христа, пастухів та волхвів. Цар Валтасар був одягнений у хитромудрий плащ і високий позолочений тюрбан. Анжеліка поворухнулася, і їй здалося, що вона прокидається, хоча, як виявилося, вона вже не спала. А її широко розплющені очі дивилися на Османа Фераджі, верховного євнуха.